з Москви. Той самий сірий тон лиця, та сама сіра байдужість дуже чорних очей, той самий олівець у руці, той самий Сталін над ним, дійсно, ніби вчора ввечері останній раз бачились. Ну, сідай, подавши мляву руку Іваненкові, байдуже, сказав він, про непорозуміння з тобою знаю. Все ж таки розповісти сам. Але потім, потім, спочатку про анкету твою і про термітіву і наготувався робити нотатки на папері. Штепан Петрович, з усієї сили, тримаючи на лиці належну серйозність і спокій, почав розповідати. Білугін час від часу кидав у нього пронизуватим поглядом своїх острих, єдиноживих на лиці очей, і черкав на папері. Коли Іваненко нарешті закінчив доповідь, Білугін якийсь час переглядав свої папери Немов зрівнюючи сказане з записками, потім підвів очі на Степана Петровича і сказав, «Невже так-таки усі твої нотатки були украдені, і ти не можеш пригадати усіх прізвищ?» Степан Петрович спокійно і сумно відповів, «Не можу, Микола Сидоровичу, можу сказати, що після цього допиту у радгоспі я не зовсім добре почуваю в себе. Один час, зараз же після допиту, я взагалі мало що пам'ятав. Я майже все забув із минулого. Тепер потроху вертається пам'ять, але не на все. Так що коли я чого не пригадую, то це можна сказати нормально. Почекаємо, я, мабуть, пригадаю всі прізвища, але ти добре знаєш, що жодної організації термітів ти ніде не помітив, а? запитав Білугін і знову острову п'явся поглядом у лице Сексоте. Та ніде, жодного сліду, твердо відповів Іваненко. Пароль «Ніч», «Ранок» – нікому з тих, кого я провокував на нього, невідомий. Але ти вживав досить ризикованих засобів провокації, зауважив Білугін. Ну, то про це ми будемо ще з тобою говорити. А деякі з них ти, очевидно, справді забув. Наприклад, ти нічого мені не сказав про твою пропаганду колектократії у вагоні по виїзді з Києва до Донбасу, а той твій мітинг був досить цікавий. Ага, так, так, так. Спокійно і жвало, сказав Степан Петрович. Дійсно, зовсім забув. От били пам'ять. Колись я сміявся з таких виразів, як... «Одбити печінки, одбити пам'ять, я тепер бачу, що народ досить влучно називає явище». Білогін знову встромив свій чорний колючий погляд в Іваненка, потримав його на одвертих, всі спокійних очах і сказав йому, «Тай про мітинг на шахті, який викликав розбиття і образу монумента вождяти, трохи не так розповів мені, але про це все кажу, ми ще будемо говорити». Ти подай мені писаний докладний рапорт. Я так і збираюся робити. Спокійно відповів Степан Петрович і сумно додав. Не забувай, Микола Сидоровичу, що я лежав у клініці два тижні весь розбитий. Ти можеш мати посвідчення з Києва. А приїхав я до Москви тільки кілька годин тому. Я весь хворий, лікарі казали, що мені треба лежати, але я зробив все, що сила моя. І представлю тобі докладний рапорт. Добре, добре. Із сірим холодним усміхом бовкнув Микола Сидорович і простягнув йому на прощання через стіл руку. Степан Петрович трудно підвівся, потиснув ту руку і помало пішов із кабінету, тримаючи кашкет у руці і зігнувшись на правий бік. Приїхавши додому, він ліг у себе в кабінеті на канапі, Катерина Семенівна і Маруся ходили в помешканні на вшпиньках і час від часу з бурхливими вибухами радості обіймались і цілувались. Боже мій, у кожної з них було стільки своїх підстав для того. Але й була та, що батько вернувся із подорожі здоровий, вільний, спокійний, майже такий самий, яким і виїхав. Трошки видно стомлений, але, господи, він же стільки подорожував, а з Білугіним, видно, відносини були непогані, і там, значить, все гаразд, Отже тепер можна було вільніше дихати, говорити, сміятись, і навіть ту паршиву дуняшу лишити хай собі, що вона може жалюгідно зробити, коли там усе добре.